Да, първата лекция е Сай -баба, втората лекция е Шри Орубиндо, третата лекция – Чистия смях и три идеи – Сай Баба, и Чудния смях. Следваща лекция е на 2 април. Започвам с Сай Баба. Всеки истински търсач придобива в своя път непоколебима настойчивост че това е мярка. Много хубаво, много точно казана. Значи всеки истински търсач придобива в своя път, под това разбира, непоколебима настойчивост. Проповядвай само това, което сам следваш. Учеността не избавя човека от ниши навици. Учеността не дава мъдрост и съвършенство. Работата е богослужение. Търсещият Бога не жадува за богатство. Не губете свободното си време за празни разговори. Не можеш да получиш милост от Бога по лъжлив път. За да привлечеш вниманието на Господа, трябва да бъдеш вътрешно чист човек. Не се отчаивайте ако. Бог временно не ви дава своята милост. Даже ако вие много се нуждаете от нея. Не позволявай на светът да живее в тебе. Книгите могат както да трансформират, така и да деформират човека. Въведи Бог в сърцето си. Бракът, това е упражнение за контролиране на чувствата. С гимнастика, йога и аскетизъм не можеш да привлечеш милостта Божия. Значи с гимнастика, йога и аскетизъм. Тази милост може да се придобие само чрез безкорисна, непоколебима и преодоляваща всичките препятствия любов. Да имаш истинска скръп по Бога, това помага да спечелиш Неговата милост. Милостта на Бога Никога не зависи от това, дали го възхваляваш или не. Става проф, че тази милост с голяма чистота, с голяма любов и Бог вече не може... Той няма избор, казва майстер Ахерт. Ако имаш така любов, Бог няма избор. Той вече става твой. Въпросът е да стигнеш до там, така да го направиш свой. Велика е връзката с Бога, основана само на... Неизменна любов. Ако една работа е посветена на Бога, сам Той е ръководи и Той се грижи за нея. Не мислете, че резултатите от вашата работа зависят от вас. Бог ви е дал тази работа и Той извършва чрез вас. А резултатите са по Неговата воля. Самопознанието и осъзнаване на своето божествено начало. Това е предаване на себе си, на Бога. Това предаване и осъзнаване, че всичко е Той. Всичко е Той. Когато се е предал на Бога, в човекът се появява допълнителна енергия. Допълнителна енергия, двойна енергия, за да служи. Вашата преданост трябва да бъде призната за истинска, единствено от самия Бог. Никакви хора, никакви същества. Той трябва да признае и тогава тя е истинска. Ако човек не може да осмисли пътя си, той е по-глупав и от маймуна, така казва Сай-баба. Смисълът на живота е да познаеш Бога и да се слееш с Него. Всички други постижения тъмнеят. Богатство означава единствено духовна мъдрост. Ако искаш да изучаваш природата на духа, трябва да практикуваш истината. Този, който си струи живота според стремежите на ума, Неизбежно попада в беда. Целта на всички деяния, в които сте въвлечени, и приятни, и неприятни, тази цела е очистване на ума. Възможността за служене е дар от Бога. Ако имаш увереност в себе си, ще се справиш с всяка задача. Смирението е признак, признак на истинското образование. Не се огорчавай, че нямаш кола. Бъди доволен, че имаш крака. Не викай, че те е охапало куче. Бъди доволен, че не те е охапала змия. Правилната работа. И правилното поведение. Това е флок в банката на Бога.